Radio Kommunist, Kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund Sändningen kan du också höra över internet på www.kommunist.se Vill du ha kontakt med Sveriges Kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skp.se Där finns egentligen all kontaktinformation du behöver om övriga landet Om det är så att du har lyssnat över www kommunist.se eller då kanske laddat ner det är som ett podd-radioprogram för det finns på någon poddsida också enligt våra tekniker. Men som sagt var, du går in på www.skup.se om du vill ha fattig kontakt och information från resten av landet och där är på skp.se där finns också en länk till vårt bokförlag fram om du är på jakt efter marxistisk litteratur. Där finns en hel del annat smått och gott, barnböcker, diktböcker och allt möjligt annat. Där finns till och med reseböcker. En del av dem är kanske lite gamla men om du ska åka till den forna Sovjetunionen så finns det en del böcker. Och kanske till q Vi har ju mest socialistisk, alltså litteratur som, gick till de, som hänvisar till de tidigare socialistiska länderna. Men där finns även länkar till vår tidning Riktpunkt och på söndag tror jag det blir kommer det upp ett nytt nummer och Riktpunkt i första maj och där kan du läsa en del om vad Sveriges kommunistiska parti säger om kring första maj mycket vad, vad naturligtvis vad vi anser är viktigt att kämpa för. Men vill du ha... Kontakt med kommunisterna här i regionen. Där kommer du naturligtvis till vår partilokal på, i Malmö på södra Första 132. Där finns vi tors, onsdagar och torsdagar mellan 1921. Vill du så kan du ringa nu? 611 88 82 040 611 88 82. Och naturligtvis ska du komma till triangeln klockan 12 på den första maj. Det är ju första maj i nästa vecka. Men det tar vi mer om längre fram. Vi ska berätta om mycket om första maj idag. Men vi som är i studion, det är Victor, är med. Han har blivit fri från sitt jobb ikväll. Och säger det ja, men tekniker har vi hodja med oss. Så vi är i full bemanning i studion och ansvarig utgivare för programmet, det är som vanligt Richard Steinberg, Om vi råkar säga något fel är det han som får sitta i buren. Men det behöver man inte nu mer väl så mycket. Men för i tiden i arbetarrådelsens barndom var det mycket vanligt att de fick sitta i buren för de olika åsikter de hade. Och du som har frågor att ställa angående ja. kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera ringarna naturligtvis i studion på telefonnummer 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Ja dagens program sa jag det kommer mycket att handla om första maj och arbetarrörelsens. Kamp, men vi ska börja med arbetsmarknaden som vi har gjort nu hela året Vi har en uppringare med oss tydligen Vi har en lyssnare med oss Hallå? Ja? Ja, hej Ja, det är Okej, det vi Hej Okej Jag skulle säga precis ett, två, Ja Nej, nej, jag är aldrig något att ventilera va Ja, men det var väl roligt Ja, men det är väl alltid roligt när någon kan ventilera. Då. Men man var inte osans för dig, va? Nej, nej, nej. Nej, alltså, samhetens eh, logg gäller för mig, va? Man ska alltid vara sams. Man kan ha olika åsikter. Ja. Och det står jag för dem. Absolut. Jag har kanske inte samma åsikten i allt. Nej, nej. Och nu så tyckte jag liksom att eh, när ni spelar internationalen, va? ja. Det är ändå socialdemokraternas landsvisa, om man säger så. Ja, det har vi delade meningar om. Ja, tydligen. internationella Vi Ja, vi kommer alltid. Nu är vi inne på det här och pratar vi. Det heter har inte upp det här. Nej, nej. Utan det har ju varit så. I alla fall, jag är inte mer än en åttio och under de åren har alltid varit den här internationella, mm. Ja, och den ska man inte associera till ett kommunistparti. Jo, det är alltså, det är hela arbetarrörelsens internationella kampsång. Den, den är äldre än vad det socialdemokratiska partiet var till exempel så använde man den redan i, i slutet på 1800-talet när den skrevs så den är absolut inte en bara socialdemokratisk låt utan det är en låt som är skriven till hela arbetarrörelsen eh, för att använda av hela arbetarrörelsen och det, det är till och med så där finns länder som har blivit socialistiska som har använt den som nationalsång så, så det, där påstår jag att du har fel om du tror att det är en socialdemokratisk sår? Jag tror inte, jag fel. Nej, det vet du inte, för du har fel. Du har fel vetskap, då ska jag påstå. Ja, okej. Okay. Då är jag rent rudis. Nej, det påstår jag inte. Men Nej, men du vill ha det är att jag kan inte det, va? Nej, du har fel vad det gäller Internationalen. Därför att Socialdemokratiska partiet fanns inte när, när Internationalen skrevs. Nej, det okay. betrevlar jag inte. Men det var en upptäck att de tog den biten, va? Och det var på då Albin Hansens tid i alla fall. Det så så det, kan vara, det kan vara, nej jag tror det var vid den tiden, Brantingstid kanske det var. Nej den var tidigare, han Brantingstid. Ja, ja, jag, ja, brant jag vet tidigt. att det var tidigare. va, men den har alltid Socialdemokraterna hållit på. Och vid alla demonstrationer så... Det är en första Det är det för kommunisterna som har alltid varit. Ja. Kommunistiska internationalen, första internationalen som bildades 1953. 1853 förlåt. Den använde den som... Är 1853. Ja. Och då, sedan dess, har internationalen varit arbetarrårelsens sång. Den översattes till svenska senare, men äh, internationellt, har den funnits som en ja, ja. ja det ska jag ge mig. Jag, inte bara, jag svär inte på saker och ting, nej, nej. Utan, äh, men jag bara tyckte liksom att äh, det är en, äh, en bit som har liksom stött för dem. Ba. Men, fortsätt dig. Nu började, kan vi, nu slänger vi det till sidan. Ja. Vad tycker du om nu, den nya tandläkarreformen? Det vill Victor svara på. Nej, ja, vad det, skulle du säga något annat? Nej, till? jag skulle vara säga just när det var internationalen Men eftersom du gick från... Eh, Ja, du kan svara på det nu också. Just den här biten. Alltså man ska också tänka på en sak att uh, när det gäller den här sången, alltså det Socialdemokratiska partiet på 1800-talet var inte samma socialdemokratiska parti som existerar idag. Ja, på den tiden sjung de inte så kraftigt till heller. <laughs> Nej, men alltså i det, i det partiet var som ett samlingsparti för många ja, men... olika politiska inriktningar kan man mer eller mindre säga. Alla alltså, vill jag inte pösta det heller va? För då hade inte uh, Socialdemokraterna samlat sig vad där... vet du det EU de samlade sig till? I Sverige var det väl 1880 någon gång? 82. 82, ja. Ja, alltså, men, men jag menar, splittringen i arbetarrörelsen skedde ju inte för 1917. Vi hade första internationalen, jag kommer inte ihåg när den lades ner. Men sen blev det andra internationalen, där var både socialdemokrater och kommunister med i den. Mm. Och det, det, äh, Då tyder det på att vi kunde enas ju Ja visst, absolut ja, och, det, och bara dig är väl en positiv enda Absolut andra. Ja det tycker jag men, men alltså det viktiga är ju äh, Inte bara enandet utan det viktiga är ju naturligtvis vilken politik vi ska enas om Om vi nu kommer in på den där tandläkareformen så tror jag att det är också ett gammalt utredningsdirektiv från den socialdemokratiska regeringen som man nu har fortsatt på. Är det rätt, också? Okay? Jag vill inte uttala om det. Jag tycker att vara är befängt, alltså. Ja. As uh, rent i mänskligt sett är det befängt. Att alltså, för de tittar där i på ska de ta 700 ja, kronor, va? Ja. Alltså, för mig är det... Och så skulle man ju ändå säga så att vi hade ju en slogan förr i tiden här i landet att vi var friska i munnen, va? Ja, mm. yeah, visst. Alltså, jag, nu har jag inte de bekymmerna, va? Men jag tycker ändå att uh, tandvårdsreformen, va? Uh, Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det det är kanske både rätt och fel va? men å andra sidan så jag tycker trots allt att alla människor ska kunna få gå och fixa alltså yeah. tända till och sjukvård yeah, absolut och varför man delar på sjukvård och tända ja, för mig, allt som har med kropp och själv att göra i en människa skriva sjukvård. Ja, visst. Och då tycker jag att äh, dikta upp att oh, här ska vi smälla på och, och ta betalt. Och är det dig och så är det dig. Jag själv gillar sina tre eftersom jag själv har äh, lite problem. Va? Yeah. Och äh, Men jag, jag, jag tycker ändå att det är så. Jag kan få gjort mina problem på ett, enkelt sätt för en kostnad va på ett annat land va? men varför ska jag inte, jag har ju betalt skatt i hela mitt liv här i Sverige och de, jag har fortfarande, jag har till och med betalt den idag efter skatten yeah. och jag menar jag har inte känt pengar på 40 år men ja, man, har det, jag har efter skatten då. Det har inte med dig med pensionen jag göra, utan de deklarerar för att jag äger så och ting, va? Som, jag, det har jag ju betalt skatt långt, långt, långt tidigare, så. Men nej du åt det år, så ungefär så har du ju haft samma pension i 15 år, det måste ju vara värt någonting att betala skatt det, för. Ja, jag har en persentor 94 eller 99, så jag han 5000 kronor rätt av. Ja. Jag har en privat försäkring va? Ja. som ger mig en hyglig. Ja, det är min skäl inte dig heller om jag ska svara. Alltså, stats. Eller vad ska man säga, den statliga pensionen blev väl inte så hög va. Ja. Men det är klart att jag har företagare hela, jag har alltid nollat mig va. Ja, ja, ja. För att allting ska vara okej okay, va. Ja, men det är du... klart då får jag ju ingen pension nej, från nej. staten va. Nej det är rätt. Men å andra sidan sett va, så har jag dratt in så mycket pengar till staten va. Ja, men har du inte betalat någon pensionsavgifter så ska du naturligtvis inte ha någon pension. Det är du klart du ska ha Om du inte har betalt vi, vi för, Jag får avstå ungefär 30% Ja men det har jag gjort i hela mitt läge. Ja. Det har jag gjort var ändå va ja, Jag betalar, i... betalar min summa Precis lika mycket som du I vilket fall som helst va ja. Har betalat betalt in pensionsavgifter Ja det är med jag har, Ja, ja, men det är ska... du matematiskt. Ja. ja, visst, men det ska du röja ja. ja, men vadå? Men du sa du hade nållat dig, så jag tror du hade nållat nollade... dig så tänk, Nej, man, men ska det blir ju som företagare, då? Nu ska jag förklara det lite för dig, va? Som företagare, då, då sa man David och Krebit, det ska bli noll va? Ja, ja. Ja, yeah. så är det, Ja, men du måste väl ha något överskott så du kan plocka ut något visst? Ja, det fanns det i några år va? Och några år gick det back, va? Ja. Så är det ju. Ja, visst. I hela eh, livet, mer eller mindre, va? Ja, jag menar du, du är väl jag som jag, va? Ja, ja. Och jag menar, kan jag så ska jag komma undan med mindre skatt, va? För jag tycker skatten är alldeles för hög. Nej, va? du tycker inte jag förstås. Nej. Nej, nej, då man... kan du betala min skatt också vill? Nej, det vill jag inte göra nej. Jag tycker att <laughs> var ska betala sin skatt Ja, helt klart Men, alltså, men tycker vi... du är bra va? Jag tjänar ungefär 10 miljoner 1960 va? Ja, då du fann ja. till betala skatt, vad gnäller du över? Nej, men då betalar jag skatt också va Hur mycket betalar du då? Oh, ja, då betalar skatt Men det förföljer mig Hela mitt liv ju Vilket? Skatten? Ja, på de pengarna jag, jag har ju inte arbetat sen ja, men, jag, jag får betala skatt på mina pengar och då har jag betalat skatt på, och sen betalar skatt och så, att jag röker att jag har de pengar nu har jag inte de pengarna men jag tjänar dem då kanske Ja. och jag ska ändå betala skatt vad är det du sätter in onan till skatten då Förlåt? Slavar du bort alla pengarna? Glömde du att du betalade Nej, i skatten? Nej, nej, nej, jag betalade äh, 3 miljoner i skatt kanske. Det inte mycket på 10 miljoner. Nej, det var det kanske inte, men det var det Om jag hade 10 miljoner i hade jag betalt 5, 5 miljoner. Förlåt? Om jag hade haft en arbetsinkomst av 10 miljoner så hade jag fått betalt 5 miljoner i skatt. Ja, betalade jag också. Ja. Ja, jag men, kan ä... inte säga det på råk arm så va? men å andra sidan säger så... jag att man har pengar, har sparat i dig, det är ju det jag vill komma till va? Om jag har två uh, miljoner på min bank va, ja. jag har inte jobbat på 40 år va? Nej. jag har skapat dem själv va? jag har betalt skatt för dem år efter år efter år efter år och till slut. Eh summan av den. Nej, kanske 100.000 kvar. Nej, håller inte va. Jag vill ha rent annars banken lurar mig. Du, du vet väl vad som jag var bankerna jag ränta i ja, förtj då. för 20 år har du inte jobbat med hans till du var 40 år ja. Sen har du gått oh. igenom alla hela tiden. Ja, har nog jobbat mer. Du sa det ju precis. Nej, nej, nej. Nu ska du inte elda upp det. Va? Okay. Nej, jag vill inte upp mig. Jag bara konstatera vad nej, du sa. Nej, du kan inte konstatera för du är fel på det. Ja, men du sa det precis att det är 40 år sedan du slutade jobba. Och du sa ja, ungefär. Att, ja, och så sa du att du var 80 år nu. Ja, men du, du, du kan inte ha börjat jobba innan du var femton. Hallå, hallå, nu tar vi det saktare. Ja. Jag har inte sagt jag i åtta Ja, men du sa ungefär åtta Nej, jag har inte sagt något till Det är som uh, sutsarv. Ska vi spela upp radioprogrammet nästa gång ska du höra vad du sa i början. Du Lä? presenterade dig med ålder också faktiskt i början när du ringde in. Ja, nu någonstans? Hör, nu är detta programmet? Nej, nej. Nu är det oklart som fan. <laughs> nu, är nej, ut det, ja. nu ska du få höra på en ny Arbetarrörelsens låta åke. Ja. Så får vi snacka med en annan gång. Nej, det tar jag betalt för. Ja, hej då. Så Tack för hej. då, hej då. Här är folkens härliga stat.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 du lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlåd. Åkan ringde så vi har ju inte komma in på det där med arbetslöshetsstatistiken som vi brukar presentera i början. I och för sig så kan jag ha sett den tidigare i andra tidningar och sånt va. Men öppet arbetslösa är lite mindre människor idag. Det är ju mindre med andra ord. Men det betyder att fler går och att lika många som tidigare är deltidsarbetslösa. Så hela summan har inte förändrat sig så mycket utan fortfarande är 250-260 000 antingen heltid- eller deltidsarbetslösa. Lediga platserna blir mindre, det var ju det som konjunkturinstitutet Varna för även Anders Borg i senast när han la fram den så kallade vårbudget i förra veckan. Att konjunkturen börjar ge vika så det kommer till att bli mindre jobb. Det, det är som De som har fått jobb är 12 000 ungefär, knappt 12 000. Och det är ungefär som det var veckan innan. Det var inte så stor skillnad. Så det innebär fortfarande att det är ett tjugotal sökande på varje ledigt jobb, Där finns det ett jobb som är ledet som alla arbetslösa borde då skicka in en ansökan om. Det är ju han Bylund, jag kommer inte ihåg vad han heter, han som är nu amschauff. Han har ju fått spa sparken av den eh, borgerliga regeringen eller alliansregeringen. Och de söker nu en ny ersättare. Visserligen vill de helst ha en stockholmare för de har bara annonserat efter efterhand i Stockholms -tidningar. och det är rätt intressant de har anställt anlitat en konsultfirma också, som skulle ha 12 miljoner för att plocka ut en bra kraft till AMS, alltså 12 miljoner betalar man Den är, regeringen är alltså inte så kompetent så de själv kan plocka ut en som kan ta hand om AMS, därför hade det ju varit bra om alla arbetssökande många arbetssökande skicka in sina meritlistor och så upp till det jobbet för det kan ju inte vara så här svårt precis. Det är inte så svårt att vara direktör. Bara mm. man kan spela golf. Nej och eh, det är ju trots allt en sådan institution så att jag tror nog det är en fördel om man har varit långtidsarbetslös för att söka en sådan post egentligen. Borde det vara åtminstone. Ja visst, det borde ju vara erfarenheter som kom väl till pass men jag är rädd för att tvärtom vill man, vill man och en person som har glidit fram i en gräddfil hela tiden så, som kan hjälpa till att intensifiera jakten på de som är långtidsarbetslösa eller sjukskrivna eller nu kommer det till att bli en större problem för nu, nu har man ju inserter nu ska man ju skicka ut de som är sjuka också så på arbetsmarknaden kan du röra på en finger på lillfingret till exempel så kan du alltid hitta någon, någon tjänst på den öppna arbetsmarknaden och då ska du naturligtvis dit Dör. De ska kanske binda en fläkt på fingret så du sitter och fläckar dina öron. Mm, ja, och ja, te, ja, ideologiskt sett så var jag lite fel på det där. klassen har ju faktiskt aldrig arbetat någon gång. Ju, så att man sätter väl en därifrån ju, och ja, ska utföra det arbetet som de egentligen inte utför. Ju. Och det, det är ju ett stort problem ju med Ams. Det har varit väldigt länge. Alltså, de är ju väldigt det är ju inte deras fel som arbetar där. det är ju en statlig institution som får direktiv för att utföra ett visst arbete alltså att de ska reglera det på ett visst sätt vi som är ju kommunister vi vill ju att man ska inte göra det på det viset jag menar, arbetsförmedlingen är egentligen bara ett ställe var du kan klicka i på datorn och sen söka jobb det kan man göra på vilket internetcafé idag det behövs liksom inte ett, ett kontor med 15 personer anställda för att sköta det och det är ett egentligen bara för avkassan också. Så att den har egentligen tappat sin funktion. Det är Arbetsförmedlingen ska göra det är ju självklart att förmedla arbetet till människor- det vill säga att man ska ju tvinga alla företag i Sverige att skicka in och eh, kommunala institutioner och allting, att de ska skicka in sina arbeten in till, eh, vet du, till arbetsförmedlingen. Och därigenom ska ju arbetsförmedlingen själv ta fram en person som passande för den här anställningen och sen skickar en väg. Det ska ju inte vara någon konkurrens heller på det viset som det är idag. Mm, nej, precis. Nej, alltså, men, men det är svårt att plocka fram det. Det är ju vad finns. Det, alltså, vi sa ju inte det. Det är ju, det är ju så faktiskt att... Eh, Antalet, –Antalet människor i sysselsättning har ökat något. Va? alltså Andelen av 16-64-åringar som arbetar har ökat något. Men det innebär ändå att sysselsättningsgraden har sjunkit sen... Om man, –Om man tar en statistik sin 76 och tittar på då två, alltså 2006... 2007 finns det statistik också men, men man har ju kommersialiserat det mesta nu. Så nu kostar det 3600 kronor för de uppgifterna från statistiska centralbyrån, alltså sysselsättningskraften. Men de meddelar, de skrev i pressmeddelandena att sysselsättningskraften inte har ökat på grund av att folkmängden har ökat. Alltså det innebär att sysselsättningen har inte ökat så mycket som folkmänsökningen. Så fortfarande är det, är det, har vi alltså, eller hittar vi, en arbetskraftsutnyttjande som ligger strax över 70%, mellan 70 och 75%. Det innebär alltså att 25 000 eller 25% är arbetslösa eller deklarerar att de inte har något jobb. En del av dem är säkert direktörer eller andra som och så liknande. Men nog om det, alltså arbetslösheten är, är en del av det kapitalistiska systemet har vatslat under hela dess existens. Och det är ju därför arbetarrörelsen naturligtvis har hela tiden kämpat för att förändra det här samhället. För att skapa en bättre värld, en socialistisk värld för arbetarrörelsens grundideologi. Den är ju naturligtvis en socialistisk ideologi. Det är det som kan lösa de äh, problemen. Vi, ska, vi sa att vi skulle prata rätt mycket om första maj, men vi gör det väl efter musiken som vi kan äh, spela en äh, låt till nu. Under arbetare och soldater Hand i hand både kvinnor och män. Vi som studerar vet vår plikt och ska uppfylla den Ja, en likare värld ska vi bygga Socialistiskt blir framtiden då och, och tillsammans vi skapar historia vi ska nå Vi lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Börlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Där är visserligen ingen med från Sveriges kommunistiska ungdomsförbund idag här i studion. Men eh, vi representerar dem också. Kommunisterna är unga i sinnet så vi kan naturligtvis även representera ungdomen. Men första maj har en lång historia. Det har en historia som sträcker sig längre tillbaka faktiskt än arbetarrörelsen. Om man ser det på eh, hur länge man har firat det. För man har ju naturligtvis använt första maj som eh, en eh, högtisdag för att fira vårens ankomst innan arbetarrörelsens uppstod. Men vad vi är... Mest intresserade är ju naturligtvis varför 1 maj blev arbetarrörelsens högtid. Och arbetarrårelsens första majdemonstrationer. Majdemonst De var ju från början intimt förknippade med att vi skulle slås för kortare arbetsdag. Då i slutet på 1800-talet var det ju inte ovanligt med 12-13 timmars arbetsdag. Och det var vad som hände i USA. Där var en demonstration på i på Heimarkts Square, Alltså det betyder långt för Heimat-torget. Och där hade man en stor demonstration- och manifestation för Åtta timmars arbetsdag. Då var det en polis som kastade en bomb- mot demonstranterna. Samtidigt som man började skjuta- och det blev det som blev He heimat Massakern. Det var... Den inträffade i maj 1886. Och det var... Många som dog, alltså det var åtta människor eller som var dödligt ska, eh, skadade. Och även en del poliser var skadade för det kom ju till starka sammandrabbningar. Och efter mötet så arresterades många av arbetarledarna och flera av dem fängslade, fängslades. Fyra stycken av dem avrättades genom hängning, eh, två blev benådade- och det är för att fira minnet av dem som man startade alltså eh, och att fira eh, första maj. Det var andra internationalen, alltså inte första internationalen. Vi pratade lite mer om andra internationalen. Där var både kommunister och socialdemokrater och inte syndikalister eller sakare som de heter var med i andra interna internationalen. De var ju med i... ...i första internationalen, eller anarkister. Det innebar alltså att andra internationalen sen på sin kongress... utropade den första maj till en officiell dag för arbetarrårelsens martyrer. Andra inter internationalen, var ju en organisation som hade bildats 1889 i Paris en annan, det var en sammanslutning av de främst europeiska socialdemokraterna. Och det var ju på den tiden var ju även socialdemokraterna revolutionära. Man ville alltså ändra samhället genom en revolution. Och det var först efter första världskriget 1914. Som de eh, slå in på egentligen. Eller de hade ju naturligtvis börjat. Vi pratade innan om programmet om Hjalmar Branting. Och han kom från en och han var, han var med i något man kallar socialdemokratiska förbundet. Från början det var en, en, en sån eh, rörelse som borgerligheten bildade. För att eh, kämpa mot de socialdemokratiska föreningarna. Och det var inte för, det var först när de socialdemokratiska förbundet såg att sin tid var ute som Hjalmar Branting hoppade över till de, de socialdemokratiska föreningarna som hade socialismen på sitt, äm, sitt äm, sin dagordning. Ja, I Sverige var det, var det vid den här tiden väldigt tydligt också att man såg hur många människor infiltrerade från högerpartier som hade högre rörsikter som gick in i det socialdemokratiska partiet för man ska ändå komma ihåg att eh, i Sverige så fanns det trots allt eh, jag menar, det här kapitalet till exempel trycktes ju inte från långt in på 1900-talet så den ideologiska kunskapen kanske inte var så stark vid den här tiden även om den organisatoriska kommer att bli det men det var ju flera, jag tror det var någon från det liberala partiet och något sådant som gick om och kommer att få en väldigt hög ställning som också kommer att bidra till den splittringen i, i, i det här socialdemokratiska partiet i Sverige i alla fall Ja, det var kanske då, men de här arbetskämparna bildar ju socialdemokratiska arbetarförbund för att bekämpa de socialistiska. Äh, där men det, det är ju riktigt som du sa, att det var en hel del som sen var reformister och hoppade över till socialdemokratiska föreningarna. För de hade väl någon form av socialpartius innan, jag menar, Jan Jelmar Branting hade ju gått skola här ihop med Gustav V. Och det var ju inte konstigt att de då var kompisar och han kunde gå upp 1917 och lova, lova Gustav den V. Borjafred för att, att, att, att han skulle ta ansvar för att han skulle bli revolution i Sverige. De var ju gamla klasskamrater. Det var ju egentligen annorlunda med om man säger, Danielsen och August Palm som. ...hade en helt annan... ...Danielsson var ju en intellektuell... ...kom från en intellektuell miljö... ...och hade läst och var kunnig... ...men han slogs för socialismen... ...och ställde sig på August Palms sida... ...men tyvärr så dog han väldigt ung... ...annars är det möjligt att... ...att hade fått en annan inriktning... I, ...i Sverige. Men det splittrades ju... ...inte förrän 1917... Men första, första majdemonstrationen i Stockholm då, som hölls i Sverige det var ju på hjärdet i Stockholm, den samlade över 20 000 människor och det var ju naturligtvis en stor demonstration då 1890 20 000 människor, dels beroende på folkmängden Sverige hade väl ungefär en, en hela Sverige alltså ungefär en miljon människor, eller två kanske eh, som folkmängden, Stockholm var inte så stort och i ärvet som är då en stadsdel där ute vid Östermalm i Stockholm där samlades 50 000 människor för att lyssna på eh, Hjalmar Branting och Hinke Berggren och August Palm som var de huvudtalarna det var andra som talade också. men då en av de resolutionerna som man tog då var i, i följd av ett beslut enhälligt fattat på den internationella arbetarkongressen Kongress som förledet år hölls i Paris har vi idag den 1 maj 1890 i likhet med hela Europas och Amerikas klassmedvetna proletariat samlats till en världsdemonstration för lagstadgad stadgad åtta timmars arbetsdag och det är naturligtvis riktigt, viktigt att också komma ihåg att kampen för åtta timmars arbetsdag den pågick under väldigt lång tid och det var egentligen först på 70-talet tror jag vi fick, alltså åtta timmars arbetsdag i Sverige. Så ni ska veta och, och inte ge upp kampen. Det kan ta sin tid att genomföra de kampkraven som, som arbetarrörelsen ställer sig. Men förr eller senare så kommer naturligtvis droppen till att urholka stenen. Förr eller senare kommer arbetarrörelsen till att vinna framgångar i den klasskamp som hela tiden pågår. Och man ska ju tänka på att det här covid, precis som du var lite inne på tidigare i början, där var det så att de flesta brukade arbetar ändå 14-12 timmar om dagen och det var ju under omänskliga förhållanden också. Jag menar, och då krävde man en åtta timmars arbetsdag. Det var ju ett väldigt, väldigt radikalt korv Man hade kunnat kräva tio timmar Eller Så alltså, Hade man krävt tio timmars arbetsdag. Det hade också varit ett radikalt korv Så att, att kräva idag sex timmars arbetsdag. Är, alltså det är ju ingenting som är kontroversiellt Egentligen med tanke på Den arbetslöshetsstatistik som du har Precis läst upp John och samtidigt om man tänker efter att du, du nämnde mellan 70-talet och 2000-talet just när den här, den här tekniska revolutionen egentligen med datahållning börjar komma igång egentligen på allvar. Och det, det är ju självklart ju att den här produktivkraften har gjort ju att vi måste ju kräva 60 timmars arbetsdag idag. Mm. Och, och det är viktigt då också att förstå alltså, att arbetarklassen... Växer. Det är inte så att arbetarklassen blir mindre och mindre. Så man på, för, försöker påstå alltså att, att klassskillnaderna är utplånade. Men det är de inte. Tror inte på de som påstår det. Alltså att produktionen har förändrat sin karaktär. Mycket, mycket görs på ett annorlunda sätt idag. Men det är trots allt själva värdeprocessen. Alltså där de producerar ett mervärde som kapitalisterna lever på och tar som sin egendom på grund av alltså att produktionsmedlen är privatögda. Och arbetsköparna i Sverige förde ju en väldigt hård kamp, eller alltså det borgerliga samhällets representanter förde ju en väldigt hård kamp på 1800-talet mot de feodalisterna. Och man pratar alltid alltså att kommunismens historia är så det och sånt men dårlighetens Kamp och, och kamp och den kamp som federalisterna säger sen också förde med, man slog sig ihop sen när man hade vunnit alltså rätten att etablera sin affärsverksamhet man slogs ju för ungefär samma friheter som EU idag påstår om man ska påskunda det var ju det man lyckades införa i 1864 års författning i Sverige och då slog man också fast organisationsfrihet och allt möjligt men om vi ser sen framöver då i arbetarrörelsens vardom. För den började ju alltså innan Socialdemokratiska partiet eller LLU bildades Men det var ju en lång förkamp innan man kunde bilda fackföreningar och sånt. Och, och man strejka Och det var ju inte alls ovanligt att den svenska borgligheten och svenska kapitalet använde militären och olika. Och kallblodet sköt ner arbetare. Det blev hur många människor som helst dödade när kapitalet skulle slå fast sin makt här i Sverige. Så det är inte så att de på något vis har lagt finnarna emellan för att förhindra våld. Nej, och, precis som, och det var ju precis samma förhållande innan när klassen själv till sin egen makt ju mot feudalhärarna. Alltså idag, man firar ju till exempel den amerikanska revolutionen George Washington och allt det här ju. Och det är självklart att de var ju stora revolutionärer. Det, det går ju liksom inte att påstå när de ändå försökte frigöra sig från den brittiska kungen och det feudalstyre som existerade vid den här tiden. Så, så att det är självklart att de var revolutionärer men de var ju revolutionär från sin egen klass alltså. Det var det, det, och det är det som är viktigt att förstå. Precis som man ibland idag hyllar till exempel den franska revolutionen och sådana här saker och precis som du var inne på, det var ju blodiga revolutioner och sådana här saker, men på något konstigt sätt så är det något fruktansvärt brott när arbetarklassen själv försöker frigöra sig från just det här förtrycket från bararklassen egentligen som existerar idag och det, som till exempel när man gjorde under den ryska revolutionen eller den mexikanska revolutionen och de här sakerna, och då påstår man att det är idag är någon form av brott mot mänskligheten. Vi Sveriges kommunistiska parti i Börlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan, Vi har dessutom vad jag med oss som tekniker. Vi ska fortsätta. Vi ska inte prata så jättemycket om 1 maj. Vi ska bara berätta varför att vi. vi Kommunisterna kommer till triangeln klockan 12 den 1 maj och hålla ett möte. Och sen så är vi för arbetarrörelsens enhet. Så sen sprider vi ut oss på de olika demonstrationerna som går runt om i stan. En del går under sina fackföreningsbaner och de samlas på Stortorget. Var de andra samlas vet jag inte. Men, men det viktiga är i varje fall att ni kommer till till triangeln klockan tolv och lyssnar på två stycken talare bland annat Viktor kommer till att prata en hel del och även en annan ungdom kommer sen och prata vi vill också ta upp vad som vi tycker lite omkring det som är viktigt i år. Det är ju det vi egentligen har pratat om tidigare, kampen för kortare arbetsdag. Men också kampen för de borglighetens frihetsparoller som de utmålar som frihetsparoller. Vi ser nu hur de utnyttjar EU för att de vill införa Frihet, Men vi ser också när det gäller laval Det är fortfarande alltså samma kamp borligheten för. Att de ska ha frihet i synnerhet för kapitalet. Frihet för kapitalet att göra profiter på andras arbete. Det är det som är det väsentligaste för dem. Alla andra friheter är de beredda att få trampa. Vi ser hur de Fortrampar rätten till arbete till exempel som är inskrivet som en del av de mänskliga rättigheterna. Vi säger att de fortrampar rätten till bostad som också är en del av de mänskliga rättigheterna. Och också många andra rättigheter som man överhuvudtaget inte bryr sig om. Till exempel rätten för sjukvård som man avgiftsbelägger. Så att vissa inte nästan har råd i sjukvården. Ja, och det är precis som du sa, det handlar om friheten. Men vems frihet handlar det egentligen om? Det handlar ju självklart om borgarklassens frihet. När borgerligheten talar ju. De menar ju självklart inte arbetarklassens frihet. Och det arbetarklassen måste göra är att kämpa för deras egen frihet. De kan ju inte låta borgarklassen på något sätt tro eller tro att de ska kämpa för den. För det har de aldrig någonsin gjort i hela historien. Och det som är väldigt tydligt när du tar upp just det här med Lavaldom, här ser man väldigt tydligt att till skillnad från vad många eh, mm. tidningskribenter skriver på sina ledarsidor just i de här dagarna, att första maj är obsolet, då ingen alltså, det hade en betydelse en gång till, så visar just det här konflikten mellan arbete och kapital just det här Ja visst, alltså egentligen har många, många fler anledningar att demonstrera idag än vad man gjorde 1890. För då var ju, alltså, då, och då samlade man 20 000 på till i Stockholm. Många, många fler i Sverige har ju naturligtvis anledning att demonstrera idag därför att arbetarklassen är så stor. Det kan tyckas som att vi har det jättebra i Sverige. Och där har vi oss på många områden. Men ni ska vara så övertygade om, och om vi inte kämpar och kämpar för alltså. Ett samhälle där även arbete värderas åtminstone lia högt som kapitalet. Eller högre, för det är, ju, menar, det är ju arbete som skapar kapital. Inte tvärtom, det är inte kapital som skapar arbete. Jag behöver ett hus och bo i, oavsett hur många kapitalister där finns eller där inte finns några kapitalister. Vi behöver äta mat oavsett antalet kapitalister vi behöver allting vad vi har så det är inte kapitalet som skapar arbete utan de försöker utnyttja arbetet för att göra kapital, helt enkelt skaffa profit, det är det det handlar om och de kommer de, vi ser hur de kämpar, de har sålt ut företag i Sverige statliga företag och de kämpar naturligtvis för att få ta hand om sjukvården för de vill göra profit på dig. De, kom, de de ligger inte på låtsidan utan de får en väldigt intensiv kamp och det beklagliga är ju, det är ju att de har sex partier i riksdagen som företräder deras intresse mer eller mindre därför att ingen av dem Partierna vågar öppet säga att socialismen är alternativet en annan form av ägande. det är det som är alternativet till det här där, alltså där människorna ska kunna leva på andras arbete så därför finns det verkligen anledning att komma till triangeln den första maj klockan 12.00 vi, vi ska säga någonting om den pågående strejken Systrar, eller inte, sjuksköterskorna och strejkar. Och vi tycker att det är viktigt att de strejkar, för de är också en del av arbetarklassen. Vi säger, deras eh, systrar, eller inte systrar, vill jag för sig, deras klasssköner eller klassbröder i Köpenhamn, och så strejkar Sjuksköterskorna där. De sa, Hopp, hopp, lönen den ska upp. De har en lön på 33 000 i månaden. Här lever i genomsnittslönen på för sjuksköterskorna 23 000. Han som är ordförande i Jerker Swanstein, han har en lön som ligger närmare 100 000 i månaden. Han går ut naturligtvis och pratar om för sjuksköterskorna att vi riskerar skattehöjningar och sånt om ni höjer er lön. Varför, varför riskerar inte vi skattehöjningar om man betalar sådana överlöner till byråkraterna? Eller varför riskerar vi inte skattehöjning om vi ska hålla dem med tjänstebilar för 100 miljoner kronor per år? Det är ju naturligtvis det som orsakar skattehöjningar, inte att sjuksköterskorna ...får en lön som är bättre att leva på och en värdering av sitt jobb. Men så har det ju alltid varit egentligen, alltså för arbetarklassen. Att det alltid är arbetarklassen får dö när de ska kräva någonting. Men om någon konstig anledning så är aldrig just toppen på byråkratin och borgerklassen. De har aldrig, för att få den bästa kompetensen så måste de ha så mycket lön som möjligt. Ja, man kan säga att Jörg Sandstein sa det och han positiv när, när de höjde hans löne med 17 000 i månaden så sa han ju att det berodde på alltså, att den lönen jämnde. Han sa att, att han gentemot omvärlden var värt den löneökningen. Vi tycker sjuksystrarna då är värda 10 000 till om man säger gentemot omvärlden. Men det är också synligt som att övriga fackliga organisationer Håller tyst och inte vågar stödja eh, Sjuksköterskorna I sin kamp För det är ju naturligtvis viktigt Att hela arbetarråren håller ihop Men Vi går med slutet Av programmet så jag hoppas vi ses Den första maj klockan 12 På triangen Och stanna kvar om ni vill lyssna på bra musik. Framåt kamrater I luftformanar och röda planar